شعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لهم اجران رجل من اهل الكتاب امن بنبيه وامن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك اذا ادا حق الله وحق مولاه ورجل كانت عنده وما يطؤها فادى بها فاحسن تعذيبها وعلمها فاحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله اجران متفق عليه ابو موسى اشعري رضی الله عنه روایت ده. دا اشعری ور تذکوی نسبت ده ال اشعار دا یود د پنیګونو کیو او دخپلم سد عبد الله ابن قیس ادا بیاد لری کله تپوس در ن بیاکو چدا ابو موسی شریف رضی الله و سلم د خپل نوم نه د خپل نوم دی عبد الله ابن قیس ابن سلیم ابن حزار ال اشعری او د پدی خپلی کونی سره مشهور دی د مکی مکرمه تر او د حجرت نمخ کی اسلام ایرو بیا حفشه تلا او بیا مدینی منوره ترغه پس د فتح خیبر پس دفت فتح د خیبر ا او نبی رسلام په بازه لاکو د گورنر هم جوړ کړ ا عمر رضی الله عنه په بصره باندې گورنر جوړ کړ د مغیره ابن شوبه رضی الله عنه په د گورنر نګور احواز اصفهان د علاکه د فتح کړ ا بیا عثمان رضی الله عنه د کوفی گورنر کو د کوفی گورنر کو او د د خیست آوازو قرآن چه بیلستو دیر خکل آوازو دا الله حبیب د دبارا کی فرمائی لیو سی حدیث کی راغ لی وی لقد اوتیم ازمارم ممز آمیر آل داود وی دا داود علیہ السلام دا خاندانو انتی خیست آواز دلم ملاو دے او بو اسمان نه چې ما مار ابو موسیٰ اشعر زی اللہ نو پسی مسکولو نوی ما دا سی आवाज د شاورې دلنه اوکل ج عمر رضی الله عنه د صحیح کو ابو موسی شری رضی الله نو به مولا خل را یادا یادا شراکا. او کله وی ورته یې الله طرف له قران نورم شوق پیدا کا نو د قرآن له است عمر رضی الله عنه ورته کوی قران سره الله طرف له شوق پیدا کی. ویمر رضی اللہ عنو دائے وسیعت لی کلیو چیزا ما عامل بیو کال نسیوانی با بدلی گی خور سرد آغین ابو مسا شریل رضی اللہ عنو سلور کال متواتر گورنر گرزو لی دا دینا او شپیت حدیث من قول لی تا ابو مسا شریل رضی اللہ عنو دری او شپیت حدیث من قول لی دیوی سلاس تندری کسم کسان دی دا اللہ حبیب فرمائی دی لهم اجرانی چې دای ته پاره به دعا اجر نه پرځد قیامت اې هر عمل بدوی ته دعا اجر نه او یو دا درې ني دي دا سه ډېر په حدیثو کې راغلي وې درې کې مکسان دي چې دای ته دعا اجر نه د هر عمل ملاوي رجل یوا سړی دې من اهل الكتاب د اهل کتاب ہونا امن بنبییه ایمان روڑه او پا خپل پیغمبر او خپل دن پا بیا چې بیاچه دا اللہ حبیب راغنو و آمن ابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ای پا یہودیت نصرانیت روانو او دا اللہ دا حبیب دعوت ورت ورسیدنو ایمان راړو په محمد صلی الله علیہ وسلم و دیتا بدواع جرون اللہ ورکے او ایو جدادا مخکی دا دخوی او طبیعت او اخلاق د اره شریعت سره جوړ شي او سه دې بل شریعت متہارت چرای نه دا په بدن باندې ګران دي وال عبد المملوک او هغه غلام چې د بل مریوي اذا اد دا حق الله او موالی حق موالیه شکل اغا دا کای حق د الله او حق دخمنو خپل مالکانو ند خپل مالک په حق کې میرا ولی او ند الله په عبادت کی و رجل نو بل هغه سره ده كانت عنده اما داغ سره سر و وینځوی داغ سره وینځره یاو سره کانت انده امتون داغ سره وینځوی یتوا او ها دا سره صحبت کئ لکوینځه بلان نه کا دارواوی دې داغ سره ام بستری او صحبت کئ ف اتبها او دبور کئ غیتا ف احسن تعدی با نوډر خيستا دبور کئ اخلاق ورتخی د شریعت اغه آداب ورتخی وعلمها و غیره تعلیم ورکئی فاحسنت علیما نودیر خایسته تعلیم ورکئی غیتا خل تعلیم ور تورکو اغا نه پس ثم اعتقها بأزادک فتزوجها بابنک واغسط فله اجران نودلوال رب الزواج جن ورکئی متفقن علیہ ودی حدیث دے امام مخاریو دے امام مسلم رحم اللہ اتفاق دے